І навіть тоді, коли примчав гонець від Гуюка і сповістив, що передові загони монгольського війська досягли Останнього моря, він не розвеселився. Яке там Останнє море? До Останнього моря ще так само далеко, як і назад до Ітелю. І країн на тому шляху немало, а народів ще більше – чехи, германці, ромеї, франки, іспанці. З ким їх перемагати? Йо от мене поріділи більш як наполовину. А набраними з підкорених народів полонениками не навоюєш. Вони здатні лише на те, щоб штурмувати укріплені міста, та й то, коли ззаду відчувають холодок гострих монгольських шабель. А в польових битвах взагалі нічого не варті. Опівній батий побачив з високого перевалу голубе і безкрай, як небо море. Настрій його поліпшився, хай це і не останнє море, та все ж, Пів Європи вже лягло під копитами монгольських коней. Перед. Море швидко наближалося. Схудлі, засмаглі на зимових вітрах нукери раділи, мов діти. Вони вірили, що це вже кінець, кінець великому походові. Раділи і Найони, і навіть принци крові Джиганхіри не приховували радощів. Зблизька море було не таким синім, як згір. Від нього віло прохолодою і вологістю. Вдалині темніли береги і округлі вершини кількох більших та менших островів. До них направляли свій бік численні човни і фелюки під білими вітрилами, то тікали на смерть перелякані жителі прибережних міст і сіл. «Король Бела теж утік на острів, як останній боєгуз», – сказав, привітавшись у Гюкхан. «Тепер нам його не дістати, а жаль!» Бативі було байдуже, тік-то й тік. «Військо було розгромлене». Земля підкорена. А сам Белла з сім'єю та кількома десятками вельмож його не цікавив. Зовсім інші мислі роїлися у заклопотаній голові Саїнхана. Що робити далі? Перервати похід, повернутися додому, чи виконати заповідь великого діда Чингисхана, досягти останнього моря? Але ж для цього потрібно зламати опір усієї Європи. Чи ж зуміє він, чи вистачить сил? Йому поставили юрту на високому пагорбі, щоб міг кожної миті, коли захоче, тішити свій зір синьою далиною моря. Йому принесли найціннішу здобич, трішки ряні, хорджуни, начинені золотом, сріблом та самоцвітами, щоб міг схочу милуватися мистецькими виробами європейських умільців. Привели півсотні красунь-полонянок, щоб співом і танцями розвеселили його за душу, а наземною красою і юною жагою розігріли його немолоду кров. Та він насуплений, похмурий, байдужим оком глипо на все те і м'явим порухом руки відсилав тідари назад. Джихангірі царевичі, не розуміючи, чому золота юрта, перед якою похитувався на весняному вітрі дев'ятибунчужний тух, раптом стала така неприступна і чужа, перешіптувалися між собою, чи не захворів бува Саїнхан. Абадий цілими днями лежав на пухких хорватських перинах, Думав, що своє, і ховав ці думки в собі, або, коли о пригрівало сонце, виходив з юрти, сідав у зручне ромейське крісло і надовго туплював свій зір у синю морську далечінь. Про що думав? Що там бачив? На початку місяця Нураза, який в Русутів називається Березолим, а в ромеї Мартом, коли він отак, як завжди, сидів безмовний на високому горбі, а охоронці – Тургауди, здалеку пантрували за кожним його рухом, в далині почувся тупіт кінських копит. По дорозі ще духом мчав загін вершників. Тургауди зупинили його, зав'язалася суперечка. Батий Кволо махнув рукою пропустіть. Від загону відділилися троє баатурів і швидко попростували до ханської юрти. У переднього молодого, дужого, на грудях виблискувала золота пайза. Музалім. Примітка Музалім, посланець для надзвичайних доручень. Оздалеку ж він прибув, судячи по пайдзі і одягу самого Каракорума. Зупинившись, всі троє упалениць поцілували землю, а підхопившись, ступили крок наперед. Старший простягнув сувій цупкого китайського паперу тихо, але урочисто промовив: Великі сили неба, Саїнка Ане. Тобі належить знати, що 11-го дня місяця Жилкостана року Хукар Ілля помер великий хан Яка монголів Угедей. Огори нам. Примітка. Хунар Іль, рік У Угедей помер 11 грудня 1241 року. У батиї раптом розширилися і задержали ніздрі. Він весь напружився, як натягнута тятива лука. Ось вона, судьба. Сама прийшла до нього у нескрутнішу мить. Закінчився великий похід на захід. Тепер він негай не поверне свого коня на східна на тиль, а звідти помчить до Каракорума, на великий корултай, на якому, можливо, оберуть його, його о великі сили неба. Він узяв себе в руки, кивком голови відпустив музалінів. «Покличте джигангірів, темників, найонів!» – наказав Таргаудам. Зовні він знову був спокійний, хоча в серці кликала радість. Коли всі воєначальники зібралися і стали півколом перед золотим шатром, Батий підвівся і підняв у гору сувій з червоною печатю. «Браття! Нойони! Монголи! Чорна звістка перериває наш переможний похід до останнього моря! Помер великий кан у Гедеї. Лаштуйте коней до зворотного походу!» Повертаємося зі славою додому, йдемо новим шляхом, де ще у тиші достатку дрімають ситі городяни, де поселах селах для моїх доблесних воїнів хліба і м'яса, а для коней корму. Йдемо понад Туна Дар'їю, на раці, в Болгарію, Валхів, а потім через Кепчарські степи, а вони навесні якраз зеленіють. На тан та Ітиль. Йдіть і не затримуйтесь, Завтра вирушаємо. Примітка. Туна Дар'я – Дунай. Раці – серби. Всі пішли. А він стояв і думав, як час напомер Каан у ладей.